السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويم وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله Sallallahu wasallama wa baraka alayhi taslima mazida wa baad. Mpenzi mtazamaji ni furaha iliyoje tunapokutana tena katika kipindi chako kipendacho cha at awala, awwala tauhidu mwanzo Tunamshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia fursa hii kuweza kukumbushana machache kutokamana, au kuhusiana na mada hii muhimu Na tungali na khasa'isul aqidatil islamiyyah aqidati ahli sunnah wal jamaa. tungali tunapitia mambo ya kipekee ambayo inasifika nayo aqida sahihi ya kiislamu. na leo tutaendelea kuanzia jambo la 11 ambayo ambapo tayari tushataja e, kumi zilizotangulia na jambo la moja jambo ambalo kwamba ni miongoni mwa mambo muhimu miongoni mwa mambo ya kipekee ambayo nasifika nayo aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa ni anha sababu lin nصر والظهور والتمكين ikuwa wasalamu utasifika na aqida hii sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa basi wa wataweza kuwa wa sababu ya kupatiwa ushindi na Allah Subhanahu wa Ta'ala yakudhirishu katika ulimwengu na kupatiwa uongozi katika hii kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi ya kuwa inal ardh lil lah hii ulimwengu ni wake Allah Subhanahu wa Ta'ala yurithaha man yasha min ibadihi Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa rithisha aradhihi ataka'a mangoni mwa waja wake lakini mara nyingi ikiwa waslamu watashikamana na aqida yao wa sahihi watashikamana na dini yao kisawasawa. sawa alivyowafundisha mtume wao sallallahu alaihi wasallam basi kuwa na aqida sahiha ni sababu ya kupata nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yakunu illa li ahli al sahiha la yakunu yaani an nasr wal tamkin Watu kupatiwa nusra na kujaliwa kuwa na umakini katika ardhi Kuwa na kuwa ndo uongozi katika ardhi Wakawa wanaongoza watu kupitia uadilifu لازم واو وينy wao waadilifu katika aqida yao na kufuata kama alivowafundisha mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana alisema sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatan min ummati awahirina ala alhaq la yadhurruhum man khadhalahum hatta yatiya amru allahi tabaraka wa kwa sababu muslamu ni muhimu siku zote kutambua na kujua ya kuwa. mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri umma wake utatofautiana kwa vipote mbalimbali na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna tu kikundi kimoja ambao watakuwa wanafata mainstream islam watakuwa wanafata uislamu ulivyo kama alivyo fundisha sallallahu alaihi wasallam na akasema hawa wataendelea kuwa katika haki wataendelea kuwa na utukufu katika dini yao na haiwadhuru chochote wale ambao Kuwa khalifu katika manhaji yao wakawa wanawapiga vita kwa namna moja au nyingine hata yatie amrullahi tbaraka wa taala wahum wao mpaka ikuje amri ya Allah subhanahu wa taala jambo la Allah hali kuwa wao wako katika hali kama hiyo. kwa hivyo mto yote ambaye atashikamana na aqida sahihi ya kislamu atashikamana na manhaji ya ahlu sunati wal jamaa atashikamana na manhaji ya wema waliyotangulia mtume sallallahu alayhi na masahaba wake basi suku zote yeye allah atapata utukufu katika maisha yake na mtu yote ambaye atawachana na manhaji ya rasul sallallahu alayhi wasallam atakosa kushikamana na aqida sahihi ya يا اهل السنه والجماعه بس اما هاض دنيانا او كشوه اخره لا شك أن الله سيخذه الله سبحانه وتعالى اتم دليلش وسبابه كو كل انحراف العقيده كل من تقولنا عقيده مبيا متكويتش دين صحيح ياك كويتش عقيده صحيح ياك مرهينجي هو اللي سبب يا Kulemewa nguvu na maadui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu watu wanapooacha akida yao inamaanisha wamehtalifiana katika dini yao Wamewacha njia ya sawa Wamewacha akida sahihi ambayo Uislamu unahimiza watu kushikamana nayo wakafuata njia nyingine kwa hivyo ikiwa watafuata njia nyingine ni kumaanisha kuna hiyo taifa la tazalu ala alhaq itaendelea kuwa katika haki kwa hivyo wao wametoka katika haki na wakafata njia nyingine kwa hivyo imeingia na hawa ambao kwamba watawacha njia ya sawa haotaendelea kuwa watu moja vile vile wataendelea kutofautiana na kutofautiana na wanapotofautiana na nguvu zao kudidimia ndio inakuwa ni sababu ya maadui wao kuwakalia na kuwashinda ndo maana wanasema wana siku zote watu wanapowacha utamaduni wao Wakawacha imani yao sahihi Wakawacha mafundisho ya dini yao nzuri basi suku zote ile civilization yao ile e, hali yao ya maendeleo itafikia kikomo ile uiza ambao wako nao hakuna shaka ya kuwa itakuja na kupromoka ndio anasema moja katika wanahistoria ngawa si mslam lakini anasema yeye amedhurusu na kutali civilization mbalimbali mbali. Ni kwa nini kwanza zimepata izza? Ni kwa nini zimepata power zikatawala dunia? Na ni jambo gani ambalo kwamba limepelekea civilization kama ile kupromoka? Wohi monastery ambaye anaitwa akakuja na conclusion ya kuwa moja katika mambo ambayo hupelekea civilizations kupromoka ni civilization kama hiyo kuwacha maadili yao. Kuacha akhlaq yao na mafundisho mazuri ambayo wanaipata katika ile civilization kama vile civilization ya Kiislamu kuna wakati ambapo Uislamu ulitawala dunia Uislamu ilifika sehemu mbalimbali mbali, na waislamu wakakomboa nchi mbalimbali ikawa chini ya utawala wa Kiislamu ikawa maadili na ni maadili ya Kiislamu lakini baadhi ya waislamu walipowacha dini yao mafundisho ya dini yao na baadhi ya viongozi wakaanza kuingia katika uraibu Wakaanza kufadhilisha dunia zaidi kuliko akhira Wakawacha mafundisho ya Qur'an na Sunnah, Wakawacha kushikamana na aqida sahihi ya Kislamu, ikapelekea Uislamu kupromoka. Ilifikia wakati Uislamu wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Uislamu wanafanya wanatafuta usaidizi kwa kuwa kwa wasiokuwa Uislamu, wasi utakuta upande mmoja ni Muislamu na upande mwingine ni Muislamu na kuwa Muislamu na vita vikali vinazuka. Nomana waslamu wakaishia kuikosa Andalus Waslamu wakaishia kukosa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa chini ya utawala wa Kiislamu kwa sababu ya mahovu waliyofanya na waislamu inapoanzia na akida inapoanzia na mtu kuwacha kushikamana na akida sahihi kwa hivyo ikiwa sisi tuwa, tuwataka leo ile izza ambayo tulikuwa nayo tuweze kuipata tena ni lazima sisi kushikamana na عقيده صحيحيه الاسلام خشكمانه عقيده يا اهل السنه والجماعه ان الله تبارك وتعالى هو قد تكون الله ان سبحانه وتعالى اتت نصركم ان الله ينصركم اكي الله سبحانه وتعالى متمنصور نايي الله, الله, الله اتى na njia ya kwanza kabisa ya kumnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumuelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala vyema na kuyelewa dini yake vyema na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala anavotaka anavo, anavo, anavo kuabudiwa na si tunavotaka sisi kumwabudu kwa hivyo hii ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana ya kuwa mtu kushu, watu jamii kushikamana na aqida sahihi ya Kiislamu ni sababu ya wao kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wao kupata usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu siku zote siku zote tuambiwa watu wanapowacha dini yao inakuwa ni sababu ya wao kuangamia na hasa ikiwa akida yao utabadilika na akida yao iwe mbovu na wao kuacha akida sahihi ambao waliwachiwa, na wema waliotangulia waliwachiwa, na wema waliowatangulia wao katika hiyo dini basi bila shaka wao watapata matatizo katika maisha yao jambo lingine ambalo ni miongoni mwa mambo ya kipekee ya akidha, ya Ahlus Sunnati wal Jamaa ni salamaatu wanjaha munadamu mslamu jibidisha wewe kutambua aqida sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa jibidisha wewe kutambua sifa za kila kipote ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam alisema watakuwa wataendelea kuwa katika haki na siku ya kiyama watakuwa wao ndio wenye kufaulu. jibidisha wewe kutambua sifa zao kutambua njia yao ili uweze kushikamana nayo na itakuwa ni sababu ya wewe kuokoka fi dunya wa fi al-akhirah باذن الله تبارك لذلك <سؤال> السنه سفينه النجاه يعني طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم هي سفينه النجاه النجاه الي توعيه انتمه صلى الله عليه وسلم دي الجهاز يا فمن تمسك بها سالما ونجا يوتي انباي اتشكامانا النجاه هي الي توعيه صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم جيا اليونوكا njia ambayo wanashikamana nayo wema waliotangulia atakaye shikamana na njia hii ndio atakuwa ni mwenye kufaulu katika hii dunia na kesho akhera yoyote ambaye kwamba waman tarakaha gariqa wahalak na yote ambaye <coughs> hatajaliwa kushikamana na njia hii bora njia hii ya nabii sallallahu alaihi wasallam basi atakua na pahala pabaya يوم القيامه waliazu billah kwa sifa ya mbili ya اقي يا مambo ya kipekee ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni sababu ya mtu الله تبارك وتعالى sifa nyingine ni al aqidatu al islamiyya aqidatu al ulfa wal ijtimaa yakwa kila muslimu atajibidisha Ina mafunzo sunna ya Nabii sallallahu alaihi wasallam na nia ya kila mmoja wetu ikawa ni safi basi hakuna shaka sisi tutaweza kushikamana kwa sababu Qur'an na sunna ziko wazi wakati mwingine ni kwa tu baadhi yetu sisi tunafuta hawazetu na matamanio yetu na ikatutoa katika aqida ya ahlu sunnati wal jamaa, na ikatobla sisi kugawanyika na kutofautiana لكن فما اتحد المسلمون وسلاموا هاويزي وكوغا انا وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الاعصار وفي مختلف الاعصار والامصار ان كلمه ياو ان اموجهاو حيويزي يكون ني موجه تفوت تفاوت تفاوتنا سهم تفاوت تفاوتي الا بتمسكهم بعقيدتهم واخذهم بها ispokuwa kwa kushikamana kwao na aqida yao na kushikamana na aqida yao na mabaya yote wae wana apply aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa na wama tafarqu wama ikhtalafu illa libu'dihim anha wanhirafihim an sabilaha nasuku zote wao na Wanapokuwa mbali na njia hii ya Nabii sallallahu alayhi wasallam basi hapana shaka ya kuwa wao watakuwa na kutofautiana watakuwa na kutofalisiana kwa hivyo ikiwa leo ndugu zangu tunataka kushikamanisha uislamu tunataka kuwaunganisha uislamu sio chama cha kisiasa itawaunganisha la si maslahi ya kidunia itawaunganisha la bali kitochowaunganisha waunganisha Ni kala Allah قال رسول الله فتوحيد كلمه المسلمين ينبغي ان تكون على على كلمه التوحيد ya كشيكمانيشه na kuleta نكوleta karibu na kuwafanya kuwa na malengo moja ya akhira. ni lazima sisi tuunganishe wislamu ala ilaha illa allah muhammadur rasulullah tuunganishe wislamu kwa msingi ya kalima hii lakini kiwa baadhi ya waislamu wanamshirikisha Allah baadhi ya watu wanaodai Uislamu wanawatusi masahabu na wa nabii sallallahu alayhi wasallam baadhi ya waislamu wanapinga sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala na majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha tuseme to tu mambo haya yote bora mtu anajiita muslamu tumlete chini ya umbrella ya Kiislamu na tuungane tufanya mambo yotu pamoja ni jambo ambalo kwamba halitawezekana lazima tujibidishe lazima tufanye bidii na kuufikisha ujumbe sahihi akida sahihi ya kiislamu imani sahihi ya kiislamu ili watu waweze kuitambua na kuelewa na ni sahali mno ni sahali mno na siku zote inakubaliana na nafsi na mataku ya mwanadamu ukikuja kwa ambaye hajasoma dini hajui khilafu zote hizi hazijamfikia anajua tu Allah ni mmoja na Nabi Muhammad ni mtume wake hajui mengi ukimletea imani sahihi ya Kiislamu Ataipokea na hata aweza kukuambia kwa mimi naamini vivyo unavyonambia kwa hivyo ili tuweze kuwashkanisha waislamu ni lazima tuwashkanishe na tuunganishe na tuwafanye kitu kimoja kwa kuelewesha aida sahihi ya Kiislamu ama kiwatu tuta, tataamua kuungana kila anayedai Uislamu basit ta ishi atkiwa na majuto waliazu billah asema sheikh hafidhahu allah tbaraka wa taala wa hadha ma adrakahu aadauna fil hadith wal Na nahil ni jambu ambalo kwamba walitambua wa maadui wetu zamani na leo wala yazalun wangali, wa wa na bado wangali wanaendelea bihamalatin dhariba waendelea na wanaendelea na juhudi mbalimbali وأن يندلوا مع مشامبليو بالبلبل يهدفون من ورائها الى اضعاف العقيده في نفوس المسلمين ونفى بيدوي ما يدوي و الله سبحانه وتعالى الى كweza كففشه و كضفشه عقيده في nyoyo za waslamu الى waslamu و يندلوا كتفاوتيانا و يندلوا حتى تسود الفرقة بينهم و الاختلاف في صفوفهم ili, waslamu waendelea kugombana na kuzozana na ikhtilaf iendelee kuwa katika safu zao na kitachokofuata ni yasahul alqadaa alaihim itakuwa ni rahisi maliza na kuwashinda waslamu walwuqufu fi wajihi jihadihim wa da'watihim itakuwa ni rahisi kuweza kupambana na waislamu maadamu wao wenyewe wameختلفiana maadamu baadhi yao wamewacha mafundisho sahihi ya aqida yao aqida ya ahlu sunnah wal jamaa basi ikiwa hali ni hivyo itakuwa ni rahisi kuwapiganisha waislamu itakuwa ni rahisi kuwashinda wa kuwa waislamu kwa hivyo ili sisi umma wetu upate umoja amma wetu upate ushindi ni lazima sisi da'awa yetu iwe ni ad ila at ni lazima watu ulinganizo wetu uwe umejengwa kwa tauhid kama walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ana'budu Allah wajtanib at-taghut Allah subhanahu wa ta'ala yake na mjeepusha na yoyote anayeabudiwa kinyume na Allah na vile vile kufata, سبيل المؤمنين كفتا نجيه يا واومني انه نجيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوافاسه لكن مع الأسف الشديد لو كنا بهذه الهسهمه ونطوالين غانياواطوو كتيكا سنه ونطو وتحذرشوا واطو كفاي بعضيا مambo ya uzushi katika dini ya Allah سبحانه وتعالى بس وويو انتو وتاونكانا ونلتا فرقه ونلتا اختلاف من جون ما tambua wacha kuletaاختilaf miongoni mwa muslim wacha kuwagawanya wa Subhana Allah. wewe unawaita watu katika lile ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amahimiza watu kushikamana nayo ambayo ni sunna yake na njia yake iliyothibiti iliyo na unawatahadharisha watu kutokamana na lile ambalo Nabii sallallahu Alaihi wasallam mwenyewe amewatahadharisha umma wake na hata akatoa wikitisho na kusema kuwa Wakullu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalala, dalala Kila fi aina ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya muslamu ni dalala na upotevu na kila upotevu inamwelekeza mtu katika nauru jahannam wal'iyadu billah lakini leo kuna baadhi ya sehemu unapolengania kwa sunna unapotahadharisha bida watu ndio wanaona wewe unaleta ikhtilaf lakini huko ndo kuunganisha umma na kuita umma kushikamana na mafundisho sahihi ya alayhi salatu wassalam jambo la 13 ni at ni aqida ambayo Ikona mambo yake ya kipekee aqidatun mutamayyiza ni aqida ambayo ni special waahluha watu wake ni watu ambao watu ambao wanasifa zao za kipekee ni watu ambao wana sifa zao za kipekee kwa njia yao مستقيمه yao imenyooka wanajua wanafanya nini katika ulimwengu hawafuati tu bendera ambayo inabadilishwa badilishwa na, na upepo la bali wao wana misingi yao na misingi yao ni Qur'an na sunnah ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo njia yao njia yao njia ambayo iko wazi njia pana njia ambayo imenyoka inawaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ahdafuhum muhadada na malengo yao maishani yanajulikana yako wazi kwa mslamu jua ya kuwa aqida yako ku aliyokuachia mtume wako ni muhimu wewe kuitambua Ujua njia ambayo unamuomba Allah kila kila leo katika sala yako kumambia Allah ihdina sirata al-mustaqim itambue hii siratul mustaqim njia iliyonyooka ni ipi na utambue malengo yako katika maisha utakapotambua njia inayofaa kufuata na malengo ambayo unafaa kuwa nayo hapa maishani بس باذن الله تبارك وتعالى اتكوني من أهلي من اهل الصراط المستقيم من اهل السنه والجماعه من اهل عقيدة الصحيحة السليمة تكوني مงوني مو وات وين عقيده صافي عقيده أم بهاي قواما يمسالميكنا اين زوت ذا شرك نا اين زوت زوزوشي مงوني مو mambo ya kipekee ya akida hii ya ahli sunnati wal jamaa انها tahmi mu'taniqiha min atakhabbut wal fawda wal zote ina mlinda mfosi wa akida hii sahih mana na kujichanganya au kuchanganyikiwa au kuwa tuna fawda kuwa tuna fujo maishani au hata kupotea njia la mtu anapoitambua akida hii sahihi ya ahli sunnati wal jamaa huwa ameonja utamu wake Hawezi akali compromise kujambole lingine na lote abadan kwa sababu almanhaju Wahid njia ni moja peke yake wal mabda'u waahidun wadhun thabitun la na msingi ya njia hii ni moja iko wazi na iko, iko, iko, iko na thabat iko na msingi na wala haibadiliki kwa hivyo mtu ambaye anafuata njia hii Anasalimika na kufata matamanio yake iznillah ana salimuka kutokana na kujichanganya na na kuwa leo yuko hapa na kesho yuko kule la hachanganyikiwi anajua yeye ana, anajua namna ya kubalance alwalaa walbaraa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na anaweza kubalance almahabbatu walbaghdha kuchukia na kupenda kwa sababu aqida sahihi ya Kiislamu inampatia muslamu, inampatia muslamu mizani ambayo ni dakiq ambayo ni vigumu sana yeye kupotea na kwa sababu ya hiyo anasalimika na kuwa anarokaruka leo ako hapa kesho ako kule leo ako na kikundi hiki kesho ako na hizbi ile la anakuwa yeye amesalimika na mambo haya yote anajua misingi ya Qur'an msingi yake ni Qur'an na sunna ameielewa na anafuata njia hiyo mpaka atakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tu unataka kupata amani, kupata utulivu katika imani yako na akida yako, itafute imani sahihi ya firqa najia, sifa za kikundi hiki ambacho kwamba biidhnillah ndio kitachoko okolewa hapa duniani na kesho akhera, tafuta sifa zao na utapata utamu katika imani yako katika roho yako hapa duniani kabla ujakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile, aqidahhi annaha tamnahu mu'taniqiha ar-raha an inawapatia wal wake in waqatiha wafasika raha wa utulivu wa moyo. kwa sababu mtu akishamtambua mwala wake vyema akishatambua uh, um, yaani, uh, objective zake malengo yake hapa maishani akishatambua njia yake ya kufuata nilipi lingine litamsumbua yeye anaishi akimtegemea mwala wake akimwabudu mola wake akimfuata mtume wake sallallahu Alaihi wasallam vyema na kila anachokifanya ana dalili ana msingi ya ya kuweza kufanya yale ambaye kwamba anayafanya anapopata na msiba anajua ni kutoka kwa mola wake A, na akawa na subra Anaopapatwa na mazuri na mambo ya khairi maishani anajua anatokana kutoka kwa wake na anamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo na Allah anamuongezea zaidi. Kwa hivyokiwa anataka unahisi ujapata utulivu wa moyo. Unahisi bado kuna jambo ambalo kwamba ndani moyoni mwako hujalipata. Basirudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itafute aqida sahihi ya Ahlus Sunnah na nitakuhakikishia wewe utapata utulivu moyoni mwako. Vile vile salamatul qasdi wal amal mtu ambaye amejaliwa kuwa na au miongoni mwasifa za pekeza akida hii ya ahlu wal jamaa malengo yake yako wazi na vitendo namna ya kuweza kufanywa yako wazi kwa hivyo itakuwa muslimu hana contradiction kwa malengo yake hana contradiction katika vitendo vyake بخلاف اصحاب العقائد الاخرى المنحرفون كنيومنا wengine ambao kwamba amba wana, wana misingi mingine siku zote shetani hucheza na wao. Utakuta watu wanafanya vituko, unakuta watu wanafanya mambo ambayo kwamba amba hayangia kilini ya kuwa hayo ni ibada. Utakuta wengine wana dance, wengine wana jikata kata, wengine wana jipiga makofi, wengine wana jamaa mchanga ya kuwa yote hayo ni katika ibada hali ya kuwa yako mbali na mafundisho nabi sallallahu alayhi wasallam. Amma Aqidatu Ahlus Sunnati wal malengo yako iko wazi na amali unavyofaa kufanya iko wazi kwa sababu mwalimu wako ni Nabii alayhi salatu wasalam vile vile miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida ya ahli Sunnati wal Jama'ah ala على السلوك والاخلاق والمعامله inakuwa na impact ya hali ya juu inakuwa na athari ya hali ya juu katika tabia na muamala wa huyu ambaye anasifika na aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa mtu tabia yake ni mbovu ala wadhulumu waja wa allah subhanahu wa ta'ala siku zote maneno yake ni machafu siku zote hey, hajui hajui heshima kwa mkubwa wake wala hana huruma kwa mdogo wake hampe mwenye haki haki yake basi huyu ana katika aqida yake wa mtu ambaye aqida yake ni sahiha aqida yake ni imejengwa katika misingi ya aida ya ahlu sunnati wal jamaa hilo litakuwa na athari kubwa katika tabia yake ikiwa aqida yake ni sahihi basi tabia yake pia ni njema zaidi kuliko yule ambaye aqida yake ni mbovu kwa hivyo miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni wafasi wake na kuwa na tabia nzuri tabia njema ya kuwafaa hapa duniani na vile vile kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ki ya kipekee ya aqida ya ni kuwa tadfa' mu'taniqiha mu ila alhazzm waljidd fi umur <coughs> ina msukuma mfasi wake suku zote kuwa suku zote kuwa na ukakamavu katika mambo yake Yaani ihris ala ma zote mtu anajitahidi kufanya mambo ya khairi Mtu ambaye na akida sahihi amatambua akida hii ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, anamtambua Allah viema, anaitambua Sunnah ya Rasul viema, basi hata kuwa mtu akujikalia, sio mtu ambaye siku zote anaonyoosha mkono apewe, bali atakuwa yeye siku zote ananyoosha kukupeana kwa sababu anajua umuhimu wa kupeana. Siku zote anajitahidi kufanya mambo ya khairi hasa katika, katika misimu ya khairi kama haya ambayo tuko ndani kwa sababu anajua faida ambayo atapata skuzoto mbioni kutafuta ilmu yenye manufaa ilmu nafi, kwa sababu anajua umuhimu wa hiyo ilmu katika maisha yake na anaweka kwenye vitendo anapata al-amalu salih wa li kullin darajatun mimma 'amila nawattawna darajan kwa sababu ya yale ambayo wanafanya hapa duniani muislamu unaambiwa ihris ala ma yanfa'uk litayidi wewe uwe unafanya lile ambalo kwamba litakufaa fid dunia wal akhirah kwa hivyo sio sifa ya watu wenye akida sahihi wao kujikalia wao kukaa pasina na kufanya jambo lolote la kwa faidi katika dunia wala katika akhira yao la bal kuzote zote wa wao wanajitahidi kupata ilmu nafi' na alamalu amalus salih wakitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mslam mmbaye ana hii sahih akida ya ahlus sunnah wal jamaa atakuwa anajua priorities maishani atakuwa anajua ni mambo gani ya kupatia umuhimu sio mtu anadai kuwa anaenda kufanya da'wa sehemu fulani siku tatu au siku 40 au mezi minne na familia yake wanalala njaa wazazi wake wamefungiwa nyumba kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kulipa nyumba ne amewacha kazi yake eti ameenda kufanya Uh, mambo ya khairi na mambo ambayo yanamridisha Allah subhana wa ta'ala angelikuwa na misingi mzuri katika, katika dini yake na katika mafundisho yake angejua ni lipila kulipatia umuhimu kwanza kabla ya kufanya lingine kwa hivyo ndugu zangu haya ni miongoni mwa mambo ambayo eh, akida ya ahlus sunnah wal jamaa inasifika nayo ikiwa akida ina sifa zote hizi zingina tamalizia باذن الله تعالى katika كدرت يتكيفوا Basi ni muhimu sisi kuitafuta aqida hii ni na tuweze kushikamana nayo na katika maisha yetu kwa faida yetu sisi wenyewe misho si kwa kufaidika ni wewe wala simu mwingine hapa duniani na vile vile kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah tupatia tawfik kwa mambo yote tunayofanya Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika mambo haya akhira ambayo tunafanya tufaidike na masiku haya bora na tusisahau باذن الله تبارك wataala kuweza kufunga yomu arafa ambayo itakuwa ni siku ya alhamis tarehe 30 na Allah subhanahu wa ta'ala atatupa malipo ambayo hayana kifani na tuwahimizie wenzetu vile vile kuweza kufunga siku hii وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم الله وبركاته Aaa <laughs> maa